Я прилетіла сюди, навіть не підозрюючи, що стою на краю могили. Місяці три все було чудово. Тоді все тільки будувалося. Жодного біолога, біорота ще формується. Я керую установкою на обладнанні на станції. Ірма недбало торкнулася до щоки, сподіваючись, що я не зрозумію справжньої мети цього жесту. Але друга сльоза великою горошиною скотилася слідом за першою. А потім усе почалося, дуже стрімко, головні болі, запаморочення, проблеми із зором, і ти запідозрила рак. Сміятимешся, я запідозрила вагітність, але навіть тест не встигла купити, коли раптом у мене стався напад, просто на робочому місці. Непритомність, судоме, мене терміново госпіталізували, зробили комп'ютерну томографію. Ту саму, яку я тобі показувала. Я готувалася закінчити своє життя тут. Сподівалася тільки на те, що смерть буде швидка. Я жадібно вслуховувався в кожне слово, сподіваючись, що зараз вона скаже про пилок. Але Ірма мовчала. «А пилок?» – не витримав я. «А що пилок?» «Як ти його відкрила і про твій браслет розкажеш?» «Ірма, наче не чула запитання». Вона зосереджено дивилася перед собою, а потім похитала головою. Не сьогодні. Хотілося, звісно, почути відповіді, але що вдієш? Я вп'явся в монітор. Там була тільки зелено-чорна одноманітність тайги, і за півгодини я став клювати носом. У хисткому півсні мені здалося, що я знову на Проксимі. Сиджу всередині транспортера, який прокладає собі шлях через трясовину. «Мій командир чомусь Ванлик. Вона нависає наді мною, обдаючи запахом якихось нестерпних вечірніх парфумів і тютюну. «Збадьорися, солдати!» – репетує Вандлик, наче вона не офіцер контролю, а перегрітий на сонці сержант. «Надаремо цим павучарам сраку!» Тут вандлик наполегливо пхає мені під ніс флакон із пилком. А я злякано сахаюся, б'юся по об стійку, вже в реальності, а не в вісні, і прокидаюся. Та не встигаю детально роздивитися, що відбувається навколо, а ж липкий, втомливий сон знову обплітає мені голову, як той хижий плющ камеру спостереження. Хрязь і голова безпомічно висить на дроті, упавши мені на груди і мотляючись від немилосердної тряски. «Камера висить!» – виправляє сам себе. «Не голова, а камера!» І радію, що зумів зберегти крихти здорового глузду, навіть у вісні. Поки що зумів. Ще не вийшов у вікно і не врізався в опору мосту. Ще не замкнувся у ванні, притиснувши до груди термобаричну гранату. «У тебе ніколи!» Не вистачить сміливості на таке, – з докором кажу я, чомусь голосом Вірки. І розумію, що сиджу верхи на паркані з жовто-гарячими табличками. Небезпечно заборонена зона. Я не можу злізти, бо права рука стала геть пластмасова і вже не слухається мене. Страшно не висмикнути чеку, ні. Страшно це, коли ти хочеш висмикнути, але тобі немає чим. Промайнуло в голові, і ця думка мене чомусь дуже веселить. «Страх – це кокаїн!» – раптом зринає в пам'яті фраза, вимовлена голосом ванли «І ти підсів, хлопча, міцно підсів».